2008ko abenduan agertu zitzaizkion eritasunaren lehen sintomoak Ibon Fernandez iradiri. 2008ko ekeinean zigorren aplikazio epaitegia presoa ateratzearen kontra agertu ondotik. Horten ekeinean kasazio korteak erabaki hori balio gabetu zuen. Euskal presuen osasunaren egoera segitzen du jaikialdi kolektiboak eta kasoaz mintzatu entzine Fernando Arburuan justu jaiki adi kosatzen du eta zer lan darama akiadida, el karte bat diltzen non... <coughs> diren presuen, osasun asistenzia bueno, arduratzen diren Profesionalak ez, bai medikuak, psikologoak, sekiatrak, edo dena delakoak. <coughs> eta bai piskat hori da gure gurean aitea jarraipen bat ez, ba peso, peso bakotxak, bueno, berosazunean dituen gora beraguzien inguruan ez, eta eta parte, jakina, ba baten batek beharra duenean, ba bueno, haien e, e, zera, e, kasu hartzea, jarraipen egin, e, da quedó edo albala de visita eta buritu horren, horren inguruan eh da gure gure lana Espainiako legeak baimenzen du jaikia diku mediku bat exekizio bat frantsiako lege diak baimenzen ez duena Bai eh ze lege differenta da eta lege <coughs> dieta kartzeletako Dauno mediku asistentzia, mediku serbitzuak, ez. Espainialdean egia eh, da badagoela, eh, o sea, lege di penitenciarian, eh, para articulo ba. non ez eh, pastendencias que eh, eskubidea duela, ba espetetikan un o kasiatikan un poco mediku baten eh asistentzia eskatzea, ez. E, hori, bueno, le, lege dago, eta orduan eh, posibila da eh eskatuzkero. Pues, norrek, eta beti bezala eh medikuaren onespenarekin <coughs> ba hori ez, ba bueno, posibilidade eh, de edo medikuak medikua eh, bueno, berean ikusializatzen. Eh, frantziako Franciako <coughs> egoera berriz de berdinazten. En Francia osasun asistentziak kartzunetan eh, da, osasun publikoa darematen duenez. Orduan badi unitate bereziak Ba, beti lotua, lotua beti, eh, bueno, frantziako osasun publikoaren zarearekin eh, ez. Eh? Eta kasu hortan eskatzen bada, bueno, eh, aipatzen dena da, zenun baduia bere eh, hartatzea ja berbatua dago, taien eh, profesjonal didera, di, eh, osasun publiko profesjonala, beraz, eh, da ikusten, du da ikusten, beharrezkoa, ba, eh, mediku particular batek eola, ikusializatea mainanten eh, ja aurkin hori ustez ba, bueno, bermatzen delako asistentzia motori. Mm -hmm. Francese estado anda Ibon Fernandeze iradi Oksitania kolan mezanen. So indira azken berriak eh, osasun aldetik. <coughs> bueno, eh, unen eh zera, Ibonen eh, editasunaren inguruan ka beti errebera dago editasuna dela runt, eh, bueno, E, kronikoa, ez da, e, betiak izan den du, eta sintomak, eta dituen e, esklozian, krizaren guduko broteak dira, bueno, e, sortzen dira, ezagertzen dira, eta e, unanetan, girean, e, bueno, hamiliak izo duztuzta, balakite berriz, e, bueno, okarrera induela, Ese horazki horien da beste den boragat non e, berriz obekuntza oh, bat nabaituko duen, baina e, alabearrez berriz eren dut, e, beste behar zeldi bat eta eta hori da bere ,gora ez? ez da ez soberan aritzen eta ez dela ez da sendatzen da jakina ez. Ordan beti beti ibiltzen e, gara hortan ba, ez, ba, gore bere horren ingurua beti. Aste baten buruan, eh? Pariseko dei gorteak aztertuko du Euskal presuaren kasua, Emilie Marten, kondena ez balute gelditzen, zer gero baluke bake procesuak diakinez frantziako eta Espainiako estatuak ez tutela urratxik egiten horren alde. Molenik, espero dugu uh, galde hori eibiltzea, eta oinu beste galde batzuetan alko ditu ere uh, espada eibiltzen. Uh, Egia uh, da, eldu den hastan, beraz hau ziada, baina hilabete uh, bat emburrian ejandizakegu eh, uh, erantzun batukaren dugula, eta hori oh, Uh, epaitegiak bezpadu nahitzen bere uh, ateratza, argiki hori no, erakutsiko digute franxas eta espaniolean uh, uh, papera ez mugitzeko baki prozesuaren baitan. Baina, uh, bon, du labozturte ez dira mugitzen, segitu bat dugu lanean, segitu bat dugu salatzen egoera hori, uh, zerbait mugitu arte. Hortan ez da dudarik. Gugira giltza, bakearen eskubideak desplokea ditzagu, ne? Eh? Lelo hori baliatuko da larun bateko manifestaldia besteak beste. Giltza hundiena ez ote du te beti Frantziak eta Espainiak emili? Bon, gure eleman ez da giltza ataidekitzeko, bainan, uh, bai, oiek dute giltza azkenan ataidekitzeko, di, di, bainan gu badugu giltza... Uh, bai jaiei pretxu emaiteko uh, a teoria uh, idekitsen guken sortan erabil ditugu el gugira giltza giltza lan, lan egiteko giltza baita gure lemana uh, eta espero dugu el dudan irabete ta irabete ta gaio stadien prozesuaren alde eta azkenan pretxuen uh, pape uh, pretxuen inguruan eta islariena ere bistan Euskal battan horen baliatzeko metaforoogen eh? atea ideki zuen uh, Tobik Justizia ministro zelaik uh, Frantzian eta geoztik etxi Euskal presoena aldeko elkarte arte eta kolektiboentzat mezu etxigargiak dira. Bai, e, geroaz nukerango, Tobijak atea initzideki dituela egondelarik gobernamen duan, ez du erranditu itz batzu, baina ez ditu aplikatoria argi eta garbi, lako ino hor biloak izan. Eh? Uh, ema, bon, orain gobe eman duri ez uh, suhaski aldatuko da heldudena hilabetetanna segituko dugu biztenena presua jartzen gobernnamendui, bere azken hilabetetan pausu bat eman batea bidean inguruan obliketaren inguruan eta baintzapieko askatasunen inguruan eta ondo segituko seituuko dugu biztan lanean gobenamendua begia interpelatuz. Baina Tobijak bon, hitzak uh, ijan eh, ditu baina ez da ekintzetara pastu. Fernandez eh, iradiren kasua aipatu dugu, eridiren presoak askatu, dio lemak, eh? eridiren presoak Fernando Arburua zonbat, eh, zenbat, dira, zonbat etaran kondatzen dira, zenbat pertsona direla beren yes. beren osagari egoerak ez dituena ez dituena kartzelan utzi behar normalean bai, bueno, eh, guk gure ustez, bueno, kartean ustez eh, eridiren eh, zenbakiak Franko Zabala da, eh. Bon, Nomalean publiko ditendea, de, betiko, men, gure ustez, kampuaregon bera lieteketak ez, eh, hau da, perso larri, eta sendeazinak eh. baina, parte, ez, baina nortzeka parte, baitugu beste unditze. Non, e, behar dute, behar dute asistentzia, as as bueno, ganea, estu, eh. Horokoran, baditugu zenbatuak guzen <coughs> baitugu gukienez, behar dut gu, ba, e, egunen bat, guruztez, eh, bon, bai, la lauten la, la, la, la, ama osten bat, non eh, guk ditugun eh, akontabili zetuak, eta eso eri bezala, ez? Hortan badide maila ezberdina jakina, ez? Batzuek, eh, bueno, larritasun, edo behar eh, gehiago dutenak, edo laguntza gehiago behar dutenak, beste agutiago, baina ingur hortan, ez? Kontatuz bai larritasun e, bai, fiziko, zain psikologiko, ez? Gero ditugu betxe, bueno, normalian publiko egiten diren gais kasularrienak <coughs> ditugula hontonya a meke dituguya, beste bat hartu dugu, hau esea porte eta, bai, beste amar ditugu non hauek e, ere gurutzez kasularriari, ezendezinak eta baina baitu horren barnean bai indiziak teetik ez mainen agiz nahi publiko itea bere izena, ez. Orduan kasu horretan, bueno, haien eskubilea da, respetatzen da, eta horra ustean da, baina jakin behar da, <coughs> baitu gura bertzea marren, guru ustez, kanparegon berlarietak edak ez. E, hoi da egungo erraitatea ez, eta e, eta tean bertzea alde bada, e, personauek, e, bueno, ja gehiago ez, baso ba, gaixo larrien inguruan, ez direla gutitzen, gartzen lan, baiz egitea kontrakoa ez, bainela urte guti arte, bueno, baina baten bate edo, eh, libri ustan zuten ez, baina e, egidiaren eh, baitu ja biurte orte dira non, ez dute bakar bat ere eta zen, eta baina da, no, e, bai ez gartzen aurteak, eta bai osasun egorak sortzen duena, ere egiten duena da, Preo eri bat denak ba, benegona larritzea eta hortain urtzen diren gure gure zeredo hoietan. Franttzeko Estatuari duak ionez miniartean, bi biko lege bat bata da, legea eta hortan uh, dio bakarrik oinagitu beharliitaikela uh, uh, osagarri osa uh, egoeran eta espero duzue uh, lege hoge gehi harttuko duela behargo da Ibon Fernandez ira diren askatasunaren alde egiteko? Hori da eh, bi000 biko lege hori datzen de dena ere Kusnak legea. Lege hori sorttu zen... Uh... Priso baitzuai, batzuai, eri diren priso batzuai albidetzeko ateratzea, hau da, kondena oso uzak dituztenak adibidez, ibon, kasu ortaan da, zainta ibon, goeita urteko kondena bat du, hogei urteko segurtasun uh, uh, urteekin. Hau da, hogei urteekin artei, zinduela balintzapeko askatasuna eskatu. Baina, bada, beraz, uh, suspenxo eskaera hori egiten alduena. Uh, uste dut, johanen hastan, Parisien eginden prentsau rekoan, bazen hoi François Bess, espanaiz trompatzen izenarekin, uh, bera suspensio eskaera askea ditua da, eta, uh, bo, ispikatu du, ere, uh, orain arte suspensio eskaera hori etzela hainitza aplikatuak. Eh, Apikatuak izan da, baina ez zain beste. Egeiten uh, zuen ere, 2008ik bostiun eta pertsona pasa ilidila franziako kartzeletan. Uh, bon, ibonek uh, legalki hori eskatzen aldu, egin behar du. Uh, bere eskubi dada hori eskatzea, eta esperudugu uh, eskaera honek, uh, bere ateratzea. Uh, Albi dituko duela, janbara dala ere ibonek 2008an egin zuela eskaera, suspenxo eskaera hori. 2008an lehen uh, sintomoak uken zituela, irurte, uh, beraz, diagnostiko batu kaiteko. Diagnostikoa duelarik suspensio eskaera egiten du. Suspensio eskaerak eskatzen ditu bi espertiz medikal. Bi espertiz medikalek uh, erraitan zuten ibon inkompatibela zela presonegiarekin. Eta uh, ondotik apeleana, zenta izan da apel bat, eta uh, deia, deia barkatu, eta hor uh, paileak eskatu du irrugegen espertiz medikal bat, eztena eskatua eskaera honetan, nonko rekusten dugu hala ere uh, uh, wala, inxatu didela ala ere desbideratzea abisuri edo, edo ediziori, eta irrugegen espertizak ejandu, uh, kompatibla zela presandi garekin berazartzen dute eratik bat, uh, eskoa, ibonez ateratzea, 2008-mabostean, uh, jakinda bi mediekok errandu dela inkompatibila zela presion degiarekin, non konrikusten dugu, ala ere badela uh, iditzi politiko bat gibelian, ibonez ateratzeko, baina esperodugu aldiuntan uh, uh, ibiltzea. Uh, errandu zu, 2008-mablaueko ekainean, zigoerren aplikazio epaitegia presua ateratzearen kontra agertu nutik, aurtengo ekainean, kaxazio korteak erabaki hori balio gabetu du, beraz, horrek esperantza bat emaiten du? Ba, Bistandena, beste dena kacha ze kortak de la sala bakuudia ustea be poshitibada uh, tolmen exitenda ez dela ux gertatzen kacha uh, ze Erabakiak austea beraz positiboa da eta espero dugu uh, ta orain affata uh, epaitoa izanen da beraz Parisan eta da gourte beji bat, ezta orain artete uh, izan dira epaile eta prokuradore. espero dugu gote beji ohek uh, adi izanen dela gehiako bere osaunaren bere osasun egoeran eta ez Frantsses uh, go bemendutik diren iritziak jego nuke. Franciako Gobernua Espainiako gobernua hala ez dutela urratxik egiten eipatu dugu, nazio hartetik uh, presio egitea hortan esien duzue? Ba e? Bistantena, la ere e-prozesua eta lehen agotik ere, e-prozesua esidenetik nazio harteko egin bat personalitate edo eragileak sustengatzen dute bake e-prozesua, uh, interpelatua, interpelatzen dituzte francesa eta espainial gobernamenduak, dori biziki importantea da, Euskalgia ez bakagiki zaitea uh, akapen horiekin eta presouaa jartzen bigo benamedua horiegu biziki inport delata, bide horxtatik segituak dela ez da dudarik. Eta nazio harttaera aipatzen dugularik ere Fra du Frantziako diren hainbata gile edo Espainian diren ere hainbat era ere bai gurekin bat egite bideo hogetan ez da dudarekin. Larun bateko manifestaldeak lema du ibon askatu eri direnpresoak, Atskatu, uh, haipatzu ditugu zonbait ahazoin uh, uh, humanitario, haipatzen bali madugu, haipatzen bali madugu, geago alde politikotik, bake prozesu logika batean bali magira, zendako, berexi eri diren presoak eta bestaldeko aldeko presoak, um, zendako, ez da manifarik egiten uh, denen alde, hor, erabak izuzua egitea, eri, direna, eri direnetan zentratuz, emili martiaan ango nuke hala uh, ere duela urte batzu orain uh, ari kidela Salbopenezko neugiekin uh, inguruan lanean hau da Salboixpenezko neugiak gain ditu uh, ez preso guziak askatzeko eta Salboixspeezko neugiak dira, Frantsziaeta espainiol gobernnamenduak aplikatzen dituzten neugi batzuk Euskal presoei bereziki edo automatikoki Euskal presooei. hau da uh, joeta eta sakabanak eta uh, bestea da balintzapeko askatasunak ez uh, lortzea, eta uh, beste bat da eri diren presoak presoa txikitza. Baz, guretzat, importantea da, uh, iru behintzat gaioiak, gero ere bai badaigo Euskalegian lantzenari dena da konfusio, zigo jen konfusioa, eh, eta Frantzian egindako zigo batzea, huri lantzenari da ere bai momentu horietan, uh, guretzat, importantea da, baina salbo uh, espenesko neogioiak gainditzea, ez, uh, gure bideas egitzeko, azken jesua, askatua izaiteko, hortan ez adudarik, stadia da nek aplikazioa, haien legearen aplikazioa, eta gure ustetan, hori, uh, pentsatzen dugu, fite, makoan artean, uh, gainditzen alko, alko ditugula. Eta gero, ikango nuke, nahiko nuke zerbait ezan, hiri uh, didenen askat asun, askatza, bon, uh, ustean alda humanitarioa dela, baina politikoa da ere bai, zen um, Pertsonaiak atxikiak dira, preso gauhe erabaki politiko batzuekin, eta ondurioz, haien askatasona eskatza politikoa da ere ba, eta ez bakarrik humanitarioa. Eba. Eta berdin, barintzabeko askatasonen inguruan, eta berdin dispertsuaren uh, inguruan, neuhi politikoak dira, erabaki politikoak dira, presoiek hola atxikitzea, eta ondurioz, gura alda bai humanitarioak dira, eta badalde humanitario bat pertsona batzuetaz mintzatzen behikira, bainan badu ere bai alde politikoa horretan ez da dudarik.